Гектор тоді на Еанта блискучим замірився списом. Той же, побачивши це, від ратища мідного вчасно в бік ухиливсь. Спис у схедія втрапив окрасу фокеїв, сина Іфіта великого духом. А той в панопеї славній мав і оселю, і владу над людом численним – Саме в ключицю його він ударив, і тої ж хвилини прямо на виліт пройшло під плечем його мідяне вістря. Тяжко він гримнув об землю, аж зброя на ньому забрящала. Вчас той еант посеред живота своїм списом ударив Форкіна сина Фенопа, який захищав Гіпотоя. Броні опуклість пробивши утробу ратище мідне, враз пройняло, і впав він, хапаючи землю руками. Тут відступили і лави передні, й осяйливий Гектор, відволокли тоді з криком великим Аргеїв битих, Форкіна і з ним гіпотоя, і зброю з їх пліч познімали. Так би й тікали трояни, від любих арею Ахеїв, до Іліона, подолані всі малодушністю злою, славу придбали Баргеї усупереч зев собі волі, силою й міцю своєю. Та сам Аполон в тій годині, Дух у Енея підняв. Перифанта, подобу прибравши сина Епіта, той при дворі його. Батька старого, так і постарів окличником, щирої приязні повним, в постаті цій Аполон син Зевса до нього промовив. Як ви, Енею, могли б проти Божої волі високий свій Іліон врятувати? Вже бачив я, правда, як інші, силою і міцю своєю боронячи край свій на власну мужність лише – Покладались, хоч воїв було небагато. Вам же сам Зевс над Данаями повну здобути звитягу дуже бажає, а ви тремте і не йдете до бою. Так він сказав. Да й Еней упізнав Аполона, щойно побачив, озвавсь він до Гектора й голосно крикнув. Гекторе, інші вожді. І троян, і союзників наших, сором, як будем тікати від любих арею Ахеїв до Іліона, подолані всій малодушністю злою. Нині наблизивсь до мене один із богів і підтвердив Зевс, промислитель верховний, нам буде в бою оборонцем, і дім же сміліш на Данаю щоб їм не вдалося безкарно до кораблів своїх з мертвим умкнути патрокливим тілом. Так він сказав, і кинувся в шерегу і став попереду. І обернулись трояни, та й рушили враз на Ахеїв. Списом ударив Еней Леокріта, що був Арізбанта, сином і вірним у битвах товаришем був Лікомеда, Жалим до друга пройнявсь лікомет, а Рейві любий став біля вбитого із списом блискучим своїм замахнувшись, а Пісаона прошив гіппосіда керманича люду під пересердям в печінку, і коліна у нього зумліли. Із пеонії буйнородючої, втрою прибувши, воїном кращим вважавсь він за астеропеєм завзятим. Жалим пройнявсь тоді Астеропей Рейві-Любий. Кинувся він на Данаїв, бажаючи битись завзято. Та нічого не встиг. Щитами, крухтіла Патрокла, огородились вони, щитинячись грізно списами. Воїв обходив Еант і давав їм належні накази. Не відступать від Патрокла, убитого всіх, закликав він, не вириватися з лав, не битись від інших окремо, а коло тіла триматися, близько й боротись завзято. Так їм Еант наказував велетень, і багрянилась кров'ю земля пурпуровою, і купами падали трупи воїв троянських та силою гордих союзників вірних як і данайських бійців, що теж не без крові боролись. Тільки їх гинуло значно менше, вони бо старались поміч подать один одному в час небезпеки лихої».